Ngenda kumana? Naam, imani yangu nitele kwa amba unaendelea vema ndugu musikilizaji wa radio isiangani lo pale pote ulipo. Karibu kuhisikiliza tarifa ya bari katika lua ekswahili ya kwanza ya mwezi september ambayo tunanza na mokutasari wake. Vijana walioji andalia miradi ya maendeleo nchini burundi ambao hawa kueza kufaulu kutokana na nabathi ya viongozi walio kwa misha miradi hiyo. Wanatolewa wito wa kusota vidole viongozi hao ili waweze kuadhibiwa adibiwa ni wito uriotolewa na laisi wa jamuhuri katika mkutano alioendesha na wandishi wa habari. Kumuladi alioendesha na vijana walioji andalia miradi apa jijini hapa bujumbura Bujumbura, na wafugaji wa kazi wa kijiji charu wago. Kina de kanaam van de kanaam van de kanaam Wanafzo pata wa ganga, wakutibu mifugo hao, kijijini bila kusumbuka aida wafugaji hao Wanaeleza kwamba huwa, wakilipa pesa nyingi kwa wakutibu mifugo waina aina wangombe Na mama wanaofikia taklibra nfaya thina tisa ndio, waliokumbwa na uhaba wadamu Muirini nchini burundi munamo mwaka alfumiri kuminasaba Ni matamushi yake dagitari anai ufwatilia maswala ya ongezeko la watu nchini burundi Katika utafiti uliofanywa kwa kusharekia ik maalum ya chugiku chaburundi Burundi kunayo bila na mengineyo mengi zaidi ambatanana mi hadi tamati upande wa upo yupo serafina na Kizimana isanganiro Habari kamili. Tufungwe tarifa ya habari katika ukurasa wa kijamii Kina mama wanaofikia takilibane 39 ndio, waliokumbwa na uhaba wadamu muirini nchini burundi, munaamu mwaka alufumbiri kumi na saba. Ni matamushi yake Dagitari, anayefuatilia masuala maswala laongezeko ya watu nchini burundi, katika utafiti aliofanya kwa kusharika ya miwiki maalum, iliobatizwa chuki kucha burundi. Jafra Naswaleji, sisinda igaya, anaereza kwa idadi kubwa ya kinamama hawa, ili particle ili ili ripotiwa eh, katika mikoa inao kabilivu inao kabiliana na tatizo la hali la mabadiliko ya hewa hususan mikoa ya Kirundo, Pamoja na Chibitoke. Mengi zaidi na lipoti yake Lomiwarde ni wabivuja Kulingana na utafiti wa mutalamu wa ungezekula idadi ya watu, uluo ufanya kuhusu mabadiliko ya hali ya hiwa, pamogi na upungufu wa damo muidini kwa wanawaki, waleo na ume wa kuhimili na kuwe kwa wazi, katika wiki mahususi ya chukiku, Jeff François Regis, sindai hebula, anareza kuwa mabadiliko ya hali ya hiwa, ya naathari kwa kilimo na upungufu wa chakula, hali hiyo, inaathiri afya ya watu hasa upungufu wa damu mwilini kwa wanawake walio katika miaka ya kupata ujauzito mtaalamu huyu anaweza kuwa wanawake hawa wanaweza kujifungua watoto wenye matatizo tofauti ikiwemo kuzaliwa na uzani usio tosha kulingana na takwimu za taasisi ya takwimu za Inch eStebo pamoja na mamlaka ya hali ya hewa iJebu bwana Sindai Hebura anasema kuwa walikuta kuwa mikoa iliyo hatarini kwa mabadiliko ya hali ya hewa kama vile Kirundo na chibiki ndio inarikodi kiwango kikubwa cha wanawake walio na upungufu wa damo muirini. Ili mtu waweze kukabiliyana na mabadiliko hayo ya hali ya hiwa. Mtara muhuyo anashauli kupandikiza mazao ya nayo haraka na kumagiria endapo inawezekana. Mwaka lufumili kuminasaba, wanawake walio na upungufu wa damo muirini, walikuwa 39 kwa miyamoya. Shukurani Lomiwalde niwa vifuze na tukoswe kidogo e, Mutala muwea natambulika kwa jina sindai Gaya Sio Sindai Hebu Urakama Arizo Eleza Mwenzetu wade, ni niwa vifuze Na tukeendelea tarifa ya abari tuendelea katika ukurasa huo Uko kaskazini mwa inchi ya Burundi ambapo Kina mama wanafikia idadi ya 20 Ndiyo wameshalavya mimba wilayani lusa, Lugasa Tarafa Labugavira Mukwani Kirundo Na hapo nitangu muezi Februari mwaka huu Arufumbiri 20 na moja chanzo cha visa hivyo ni tetemeko la ardi li leo na mashini na yo chimba mukawa mawe katika kijiji kinachopatikana inchini Rwanda ambacho ni jirani na talafalabu gabira. Gavana wa mkua kilundo anatuliza nyoyo wakazi wa talafalabu gabira kwa amba tatizo hilo ataliwasilisha kwa viongozi wangazi za juu lita, ili litatuliwe haraka uweze kanazo na viongozi wa inchi Rwanda pamoja na Burundi. Nabari hii ni kwa mujibu walipota wetu uko mkua ni kilundo ambaye ni Ablahan Safari. Na bada ya mapumuziko madogo tutato Toka mkuwani kirundo tujilekeze mkuwani kayanza ambapo tutaendelea katika ukulasa wa usalama. Lejo isanganiru ni kiboko yao nam kwa pande wa majira ime tumia ni sasa na dakika ishirini na saba ni kumbusha kuambaji unawekezwa skion idag swahili ya radio Isanganilo inarindima mubashara kutoka jijini bujumbura kupitia masafa ya familia tisa nogta saba inchi nikiati tunasikika kuhaidadi masafa mia na na nyini ambao muna ufuatamu kwa geni ni tunasikika moja kwa moja kupitia w tatu katika ukurasa wa usalama. Ushu, katika ukulasa usalama ni kwamba maiti ya mutu mwenye jisi ya kiume ya melokotu wa jumatanu hii majira subuhi kwenye makataba ya patikana wilayani kigyama kwenye kijiji bulaliro liro la wa labutaganzwa mkwani kayanza dhulu kutoka enero latukilo zinazwa kikisho na jamjeli kanyana katibu talafu wa labutaganzwa zaereza kwamba buwana huyu ambaye alikuwa ni mulinzi makatabani huu mmoja alimarizi wa na gengi la majambazi waliokuwa na madumuni ya kupola vifaa tofauti kwenye makata bahayo Ushuru dagu toka eneo la tukio wakikisha kwamba walifu hao walipora pesa zinazo fikia mulioni momoja salafu za burundi na tarakishi moja pamoja na kifaa cha kuprinti karatasi kinachotambulika implemente katika luha ya kifarasa katibu talafu labugabira anaeleza kwamba uperelezi umesha anzi shuairi walifu hao wadibiwe kuringana na sheria wataka pokamatu na tasisi za usalama bija mjiri kanyana ana Anawataka laia na wongoza, kuendelea kushikamana kwa kulinda usalama, kupitia kamati za kulinda usalama. Na tutoki uko kayanza tujielekeze uko mkwani luigi ambapo. Wafugaji wa kazi wa kijiji charu huago, kinachopatikana mukwani luigi, wanaeleza kulidisho na namuna, wanafzo pata waganga, wakutibu mifugo wa, wao, kijijini humo bila kusumbuka aida, wafugaji hao, wanaeleza kwa huwa, wakilipa pesa nyingi, kwa kutibu mifugo wa ina ya ngombe. Katika ofisi ya idara husika na mazingira, kilimu na wafugaji, wanaeleza kwa amba waganga wa mifugo huwa, wakilipo na wafugaji binafsi kwa sababu wao siyo wajili wa wa serikali mkulugenzi wa idara hiyo ana, ana, anahimiza wafugaji kushulikia vema mifugo wao kwa ni huwa wakisaidia vilizio kwa kuongeza kipato katika jamii habari hii ni kwa mojibu walipota wetu kwa mkwani luigi jankrode shiminimana hapa studio ni inasomwa na jerome hakizimana nchila wanapo onakua mifugo yao waumwa wafugaji wa kijiji rugwago trafani luigi ujielekeza kwa mtibabu wa malathi kwa wanyama kijijini mwao Kwa au inapotokea, haka kwa namu na moja au nyingine, wafugaji hao waeleza kuwa wanafika wanawaita watalamu waliwo visomea shuleni, wakifahamisha kuwa hao nao kwa opande wao, wanafika wanakuja haraka uweze ili kulishuhulikia jambo walilo waitia. Hata hivyo wafugaji hao wasema kuwa kutibisha mifugo haswa ngombe wa halimu pesa nyingi wakitua mufanu wa 80,000, 60,000, 70,000 na kadalika. Renovasi muzei kiongozi wa kilimo ofugaji na mazingira mkwaniru higi ya fafanu wakua kuna kuwepo wahusika wa afya kwa wanyama kwa angazi tofauti mkwanihumo. Kama ilivzio hata kwa utawala anaendelea kisema kuwa wote wanatumika kwa ushirikiano na umoja kiongozi huyo Yaongeza kuwa watabibu wa malathi kwa wanyama kijijini hulipua na mfugagi baada ya kuelewana kwa kinu wa mugongo ama jasho chake Kwa ni wao si wajiriwa wa, wa serikali isipo kuwa mafunzo mahususi waliopewa na serikali tu kwa raia wasemao kuwa kudhibisha ngombe kuhali kiongozi huyo Renova si muzee yawasihi kuendelea kufuatilia kwa karibu mifugo yao kwa mjibu wake endapo ufugaji unafanywa vilivyo wafugaji zaidi ya kupata pesa walizozitumia kwa matibabu hupata hata faida baada ya kuuza mifugo yao Jerome Mhekizimana, shukrani na tutoke huko Ruigi turaje jiji hapa Bujumbura ambapo vijana waliojiandalia miradi ya maendeleo nchini Burundi ambao haikuweza kutekelezwa kutokana na na viongozi waliopuuzia kuwaunga mkono wanatolewa wito wa kusota vidole viongozi hao wito huo ulitolewa na Rais wa Jamhuri Jumaine hii katika mkutano alioendesha kwa vijana waliojiandalia miradi ya endelevu nchini hapa Burundi Rais Évariste Ndayishimiye Mie alihakikishia umati wa vijana walio mkutano huo kwa mba atawajibika kikamilifu kwa kutetea vijana ili wanaukwa misha jitiada za maendeleo wachukuriwe vikwazo Tumusikilize katika ruwa giswahili anatafusiliwa na jando di ilakozi. Kadika inti ambapo raia hawapokelewi na viongozi wao, je, inti hiyo itaapata maendeleo, ninauakika, unaweza kumaliza siku mbili mufululizo mbele ya ofisi ya mawaziri bila kupokelewa tutawezaje kupata maendeleo bila kutupokea ili watushauri. Ninaomba mnijulishe matendo hayo ili niwabadilishe. Hakuna chaguo jingine. Wamenifahamisha pia kwamba baadhi ya mawaziri watoka ofisini majira ya saa wakiacha raia wanaowangoja mbele ya milango ya ofisi husika hata bila kuajulisha kwamba hawatarejea. Kwa hiyo mtu yakatazwa kusubiri siku nzima. Tunachokitaka kwa mtumishi yeyote wa serikali ni kupashwa kuwa karibu ya wanainti. Nimeisha sema vema kuwa sisi ni watumishi waraia. Nafikiri kwa mfano mnaojua, Kiongozi wa mchezo asikumbuke kwa mfano Francine ni saba wakati tu wakutarajia kusafiri pamoja. Hali hiyo ipo. Kwa kweli angepaswa kusaidiwa kwa sababu ni aina moja ya kupereka bidhaa inja ya inti. Alikuwa kikisikika ni raisi wa jamhuri, katika ukurasa huyo ni kwamba vijana Wangilipasa kujiendalia binafsi miradi ya kujiendeleza wakizingati ya kazi Zinazoweza kuzalisha kipato katika bijiji zao za asili Leverie muhizi winhole mumoja wa vijana waliofaulu faulu mukazi wakate ya gasenyi Wilayani kama na magambo talafani muhinga, muhinga, tarafani muhinga A, a kumuradi tarafa ni Buhiga mukwani muyinga anatoa ushuhuda kwamba huwa agipata pesa 1580 kupi, kupitia mradi alioanzisha wa kuuza maji ya mtiririko wa mvua anaoifadiwa ndani ya shimo kijana muzi muhizi wintore anatorlea wito vijana wengine kubuni mikakati ya kujiendeleza ambayo ndicho chanzo cha maendeleo endelevu kwa kuhitimisha taarifa hii tumlikie yanayojili ugenini ambapo nchi inchi jirani na liberia zinaandaa mkutano Jumatano hii Agosti zilandamu kutano Jumatano Agosti Agos, ambao ulikuwa na madhumuni ya kukuza kipato cha cha uchumi barani Afrika inchi hizo ni pamoja na Libya Tunisia Sudan Kusini Nigeria pamoja na Chad um, na Algeria ambazo zilishiriki katika kutano huo na kwa kuhitimisha katika ukrasa wa soka timu ya Real Madrid haikufaulu kamwe kwa kutoa dao la milioni ni 220 kwa kumuuza kwa kumununuwa mshambuliaji wa Paris Saint-Germain ambaye ni Kylian Mbappe mwenye umri wa mnyaka miaka 22 mshambuliaji huo atakuwa huru katika msimu ujao na Manchester United inaikuweza kumuuza mfaransa ambaye ni Antonio Marsile ambaye alikuwa na madhumuni ya kuelekea katika klabu ya Lyon Nani hadi hapa ndugu mapenzi msikilizaji wa redio isangani leo sina budi ya kumalisha taarifa hii katika radio ya Kiswahili shukrani zangu za ndati sigufikie wemo skrizaji uriye jiunga na mitango manzo hadi tamati nimshukuru piafu ni mitambo B Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo langu jina ni Jean-Marie Vianenge ndakomana sina la ziada tukutane hapo saa 11 kamili kunako majaliwa